Baiti bat hori, lasaitosuna emateko, ekipo ondoa izan entrenatzen, baina gero sea, e, maitzetan esan nabaritzen. Ez? Bueno, hau lasaitasun pixka gehiago emango digu, gainea uste bi aldeetan jolastu dula oso ondo, bai ataken eta bai defentsan. Geren gure aurren bai oso ekipo ona potentea dago, e, oso denboraldi bikaina egiten eidia, eta bueno, guk ba, baganekugun sufritu ingo genula. E, Usted aldak e, aldaketa bos batea inda defentsakoa, uste hor e, lapurtu lau baloi, eta hor izan da pixka eta apurtu deunen partidua ez, hori izan daiteke pixka gakoa ez, partidoko gakoa. Baina, bueno, gehoi baiatak enuztet gaur kontinu idade pillo bat eukideula, eh, azken aldi hauetan ez, ez, ez ditu ez dugula euki, eta bueno, eh, hala izan da ez, eh, ustet azkenen erra xinkabazi deula, xe baina, bueno, eh, hori da, tinko egon geha. Azkineko etxeko partiotan gola asko jaso ditu zide, eh? hogeita marretik gora, eta horrela ez da izotun da direoaztea gaur, bai, markagaiu normalagoa ez da. Ba, eta gaina oso ekipo pontete baten aurrean, ez? Osea, eh, koenkadaka oso errastazun asko gola sartzeko dutra, albes, bueno, albes ez da egon, bantztein, askate jokalari oso potenteak eta bola erra ite dutenak, baina bueno, defentsan oso ondatea gea, oso intentsu batea gea, gero hori lagundu izandu bos bate planteatu duen, ba intentsio ne hotean, ez? Ta bueno, eh, sori ondo equipo guztia eta jende guztiai porque ikaragarriko historia bat izanda, ez?